Rugăciunea a treia pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Celesc, a toate vădătorului, Te iubim, Te slăbim și mulțumim. fiindcă de cursele demonilor și dușmanilor neferit. De aceea să facem poruncile Tale ai rânduit, să nu iei numele Domnului Dumnezeului Tău în deșert, neluminat și neporuncit. Pentru că...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 Numele Domnului Isus Hristos l-au și între fiii gheenei de aceea te o osândit.